Bienvenidos y bienvenidas a Radio Málaga. Hola, buen día. Nosotros somos Aitana, Jun, Marlarré, Izan y Altea. Somos alumnos de la clase S y venimos de la Escuela Lamasia de Museros estem fent un projecte sobre la guerra civil espanyola. i això an'hem a explicar en aquest podcast. Esperem que us' agrade. Els teus ulls amb totes leses Marlaré, a continuació, es va explicar com va començar la Guerra Civil Espanyola. Com ha dit el meu company Izan, la Guerra Civil Espanyola va esclatar pel Corp d'Estat del 17 de juliol del 1936, dut a terme per una part de l'exèrcit contra el govern democràtic de la Segona República Espanyola. La guerra es va allargar tres anys i acabar l'1 d'abril del 1939. Llum! Què ens pots contar sobre els bàndols de la Guerra Civil espanyola? Els bàndols que van enfrontar-se en la Guerra Civil van ser el bàndol republicà, que estava aliat amb l'exèrcit català, el Consell Sobirà d'Astúries IGO, la CNT FAI UGT, el POUM i el PSUC Eusko-Gudarostea, Brigades Internacionals, Unió Soviètica, Mèxic. El segon bàndol, el bàndol revoltat, està format per l'exèrcit revoltat, falançistes carlins, regne d'Itàlia, tercer reig i estat nou, que era Portugal. Mira com la nit avui s'encén i el crit la nostra gent, una sola veu que esclata com fas veure que no em sents i com si no hi hagués després balles perdent la mirada Amor. En aquesta secció del podcast vos vaig explicar una experiència que va obrir el senyor Txenaro Checa ens contà que el que sabia va ser gràcies a les seves generacions que li contaren tot el que visqueren En els pobles es passava por i també es passava molta fam perquè ja no es produïen tants aliments Tenien que estar molt atents perquè quan sonaren les sirenes tenien que refugiar-se ràpidament perquè era senyal de que anaven a tirar bombes. Fou a Tabú a la carretera, creuant de sud a nord, tot el nostre horitzó. Direcció a l'absurd, viatge amb la certesa que jo sempre tornaré tot sol. Ara deixarem clar si la guerra continua sent un tema tabú. A veure, a mi em fa la impressió que per alguna gent no hi és, que parlen perfectament del tema, però per altres persones encara pot incomodar lis o tindre por de parlar d'això que la guerra la va guanyar el bàndol revoltat amb el seu líder, Francisco Franco. Els maquis eren un grup de gent que se n'anaven de les ciutats per protegir-se. Anaven a les muntanyes perquè els coneixien molt bé i podien amagar-se, però tenien risc de morir si els trobaven. Altre grup de gent van ser les brigades internacionals, unitats militars compostes per voluntaris i estressets procedents de més de 50 països que van participar en la Guerra Civil Espanyola. Es desconeix el nombre exacte de voluntaris, però se sap que van ser més de 35.000. Si me queres escriur, ja sabem mi parader. Querescri? ja saben mi pareder en el frente de batallala primera L de Fuvo. A continuació vos anem a contar algunes curiositats que us poden interessar. En total, van morir prop de 600.000 persones entre els dos bàndols. França i Regne Unit van signar un pacte de no intervenció per no misquir-se. El bando republicà va rebre la única ciudad de la URSS molt menys efectiva i poderosa que la que va rebre Franco per part d'Itàlia i Alemanya. Durant la guerra, 100.000 persones van ser executades per els nacionalistes. Després de que la guerra acabara la primavera de 1939, altres 50.000 van ser executades. i siset em parlava de bon matí al portal mentre el sol esperàvem i els carros vèiem passar siset que no veus l'estalca on estem tots lligats si no podem desfensen mai no podrem caminar si estirem Moltíssimes gràcies per haver escoltat Radio Malva i també gràcies a Ximo i a Piro. Fins a la pròxima.